Suraya 40 Yusuf atafsiri zinzoziza yakundanye waili Banda vavira wakati vukama dwamana waka wakawa mkoso shefu au umfalume wa Misri Umoja akoshuli zinewa za umfalume na umoja akoshuli na maufulu ya mfalume Firauna na ya madamana maili ale Aja awatia Shivani nyumbani haumuhu wa majeshi yako mugojea ya firiauna, uva vale Yusuf abaliwa Umuhu wa majeshi ule aja amdwaminisha Yusufu antouale awar na wao wabaki Shivani vale muda mwengi Vwa uku, huku na muhu wa zinewa na, na muhu wa maufuru Waja waono nzozi wo waili yao shivani vale kila nzozi ikana imana yayo. uku ivowasha, acha yusuf aja awapara aono amba wana hamu sayo awadzisa mana intini na hamu halisileo Waja wa jawam Riworo nzozi bilaka mtuvani mtuvani atoshindao tafsiri wakati ule yusuf aja arongoa hali tide mwezimu mwenye mwenyewe utafsiri zinzozi basi namoni tole zinzozizani na muhu wa izinewa aja amutolea yusuf inzoziahe na arongoa hari harima inzozi yangu umbeli umbelizangu umzabibu uo ukana marwa mara wakati wanji sahutsanga na uo utoa mafulera kamwe banda ya vavo vavu ya zabibu za hiva. tikana ivera ya filia una mhonono hangu. basi tipoa izadebu tijatisihamua hali mwa ivera ya filia saiyo sayo timwa lecha yusuf amwambia inide imana ya inzozia ya maruimara ru yasanyesa su kuncharu. Hari mwasukuntaru filiauna atouhedza uju hahure geza hari mazi dwamanaza. Utojuwa umalese na umale mauri de zahanda. Be usinidale, wakati zintongozao zitokao fete ni rendazema ata unila gue hafiliauna ile vani. Tirengwa hanguvu harimwa ya mahebrania bila tsafanya ntongo itoka oyonti astahiki ni Wakati vani wakati muhu wa maufuru ya firia una aona amba itafsiri Yusuf amumba mnyawae ikanzuzuri amwambia wamiwa jauti ononzozi harimwa inzozio tiona amba tihimara wa mararu ya mihare dahaju Litawalaka ka uju na mihare ile firiauna akoivenza swafi koi ventsa safi bezinyunyiza ko jazahidzumbwa moni mwalitawali le nakal tihada wakati ule yusuf amandia tiani imana ya inzozia ya mara wa mararu ya sanyesa sucontr Hari mwa filia una atu heza uju Ha hari mwa mwili na zinyunyizito jazizumbwe inyama ya umwili wao. Daanda vavira sukuntaru filiauna akosherehi isuku ajwala hazizo afanya karamu alalia uantu muhimu wa hepia. Aja awato ashivani umuhu wa izinewa na umuhu wa maufuru. Matontini 20 ha uantu muhimu wale, Ahedza ojou ya na mailial. Aja amregeza umuhu wa izinewa hazini hahe ata amalesiatse na filiauna iveraya Bejula umuhu wa maufuru firiauna aja amrungiha mouri dehalilo yusuf aka azitafsir Hazizopia umuhu wa izinewa wa kamunahana yusuf be amdala